خواب و ناغوانم پر رب دشل ان کی ده شرد آنا چه پیدا او د شرد تیره نا چه او دی کی او ده شرد پکون چه انکو نا پا مجلسون کی او د شرد حضرت انکو نا لی آسد کل چه تفاصلو کری نو طالب سو سو پکار دی یو دا چه زمکا نرمه کذ مرکا نرمه نین استعاف فصل در غنه نکئی نو دیتا اشاراو که برب الفرح الله تازه ما سینه نرمه که اتاپکه ته هم د قران وکاره دوم ته هم دی وکاره پر هغه شی چې تاسو فضل خرابای پشایفه ګړې بزایفه غریشه وکشه چې تاسو فضل دغې مستاد ایمان د دې دشمن متاره مولا شیطان دی ممن شر ما خلق الله ما زین کې قران واچو او من شر ما خلق الله شیطان ګورور دې او ته دغنه ضروری دی نو دې په مسئله شو درم فصل د دې د دې نه لږ چې په ټول کې کړل په بوخار باور بو کې په بوخار ورنه کې چېاره پراشي یا دله پچوشي نه پاتنه کیږي کی نو درم امين شر غازقين تیرې کله چويږي الله زمہ پزين تياره مراولي چې د وطن تلاشم حضرت دین غافل جمع بابو بيداد ګونونو زموږه دای شي کیات کو درې سلورم فصل دیو کا لیکن پروپاگنڈ لگا چې د فرانی ضب ضخټی تارودی نو خلک دا ذات نه راضي الله زدا سے خلکو د شب نه ځان ماوساتې چې ما, ما خامہ قابض مې مې زیارت نمنې نې شفاعت نمنې خیرات نمنې امان خلاص پري سرور فصل دتیاار ک لیکن دشمن دې دې اوري اورته الله چې ما د مخلوق په دشمنی کې وانه کې دغه نړۍ په عمر کې بشر کې دا د لا پنځل سده ونځي کې بیان کړه وا پناوال پرد مخلوقات وا دغه مخلوقات اټه ژه تر وا د مخلوقات الله تا پاله دې چې